dan ruhna ruhu setelah diterangkan dan dijelaskan di dalam pengajian yang lalu bahwa qalaul almi far wa ala kulli muslimin wa muslimah menuntut ilmu <tuh> adalah wajib bagi setiap orang islam, laki-laki dan perempuan sekarang kita memasuki penjelasan ilmu apakah yang wajib karena menuntut ilmu agama islam <tuh> ada yang Hukumnya Faridu Ali Dan ada yang hukumnya Faridu kifayah Ada yang hukumnya Sunnah Dan sebagainya Di sini oleh Al-Sheikh Musallif Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad Rahimahullah Ta'ala Diterangkan Wa amma di ma yajib Ilmu ala kulli muslimin min ulum al-iman ayujal fi aqaidah a'immat al-mukhtasar allati wada'uha li'ammat al-muslimin matlu aqidat al-imam al-gazzali rahmahu ta'ala adapun apa yang wajib diketahui bagi setiap muslim Laki-laki dan perempuan Dari ilmu-ilmu keimanan Ialah apa yang ada Di dalam Kitab-kitab ringkasan Yang menjelaskan tentang al yang telah diciptakan oleh ulama-ulama <coughs> Islam bagi umumnya kaum muslimin seperti apa yang telah dikeluarkan oleh Al Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam masalah akidah yang wajib <coughs> jadi termasuk Fardu'ain Setiap muslim dan muslimah Wajib mempelajari Ilmu Ilmu Aqidah Islamia Ilmu-ilmu Keimanan Ilmu-ilmu Keyakinan dan kepercayaan Di dalam agama Islam ilmu aqaid Atau ilmu Aqidah Islamia atau lebih terkenal dengan ilmu tauhid luas, tetapi yang menjadi fardhu ain yang dihukumi wajib ain atas tiap-tiap dan -tiap muslimah ialah yang ringkas yang mencakup semua kewajiban di dalam masalah aqidah, nah, yaitu sebagaimana yang sudah dikeluarkan. Atau dicatat dan ditulis oleh ulama-ulama Islam Secara ringkas termasuk apa yang tidak ditulis oleh al Imam Al-Ghazali R.A. Jadi ada Aqidah Ahli Sullah wa Jamaah Ringkas Atau apa yang dikelakkan oleh Syed Ahmad Al-Marzuki di dalam kitabnya yang berbentuk nawaitan, aqidatul awam. Maka disebut aqidatul awam tingkat aqidah orang-orang umum, jadi masa umum, jadi orang biasa. Adapun kalau orang akan memperjalami masalah ini, ya harus mempelajari sambil mendalam hingga menjadi tingkat ulama-ulama dalam ilmu aqidah. Tapi dasar pertama harus mengetahui yang wajib-wajib secara fardu ain. Nah semacam kitab-kitab yang tertentu tadi, termasuk kitab Al Jawahirul Kalamiyah ada kitab Al Jawahirul Kalamiyah Ini yang memang sudah diajarkan di Madrasah Madrasah untuk anak-anak sekolah. Ya, memang tertibnya tertib Madrasah. Nah isinya Kandungannya itu yang diambil adalah tingkat wajib aini yang mendasar dasar aqidah. Kalau kita sudah mengetahui demikian ini, kalau kita teliti betul-betul, masih banyak di dalam masyarakat kaum muslimin dan musliman di dalam masalah aqidah, di dalam masalah ilmu aqidah banyak yang belum mencapai dasar utama. Jadi dasar pertama banyak yang belum mencapai ilmunya. Jadi ilmu faldo aininnya di dalam masalah masalah aqidah yang merupakan dasar pertama yang digariskan oleh ulama-ulama besar -ulama dan yang ditulis, disebarkan dan diajarkan untuk tingkat umum, tingkat awam, tingkat amatul muslimin. Ini kalau kita sedikit betul-betul masih banyak kaum muslimin dan muslimat rata-rata belum mencapai iwi. Nah, di sini padahal ini merupakan fardu ain. Nah, Amak itu kita golongan Ahlussunnah Wal Jamaah yang mengikuti mazhab al ashari dalam aqidah. Nah tidak, alam, tidak, tidak masalah aqidah Bagi kaum ahli sunnah wal jamaah Ialah apa yang dikumpulkan Dan dielumkan Oleh Dua tokoh ahli tawhid Dua imam ahli aqa'id Yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturini kita umat Islam di Indonesia ingat. Golongan ahli sunawah jamaah. Kalau di dalam syariat, umumnya rata-rata bahkan -rata, boleh dikatakan kesemuanya mengikuti al-madhabis syaribi. Tetapi di dalam akidah, di dalam masalah keimanan, mengikuti al imam abul hasan, al-asyari. Nah ini, karena pada abad ketiga dan sebelumnya juga sudah terjadi kekacauan dan pertentangan di dalam masalah aqidah. Jadi setelah ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW, dan sudah selesai zaman kulat ar-rasili, Datang kerajaan Bani Umayyah Lalu Hilangnya kerajaan Bani Umayyah Timpulah kerajaan Bani Abbas Abbasiyah. Di sana Kemajuan ilmiah luar biasa Pada kerajaan Abbasiyah itu Kemajuan ilmiah luar biasa Kemudian orang-orang Islam Meningkatkan dan memperluas ilmu ilmu pengetahuan mereka hingga mereka membutuhkan ilmu ilmu fasafat ilmu ilmu logika termasuk ilmu matematik terpaksa mencari guru dari orang-orang Europa yang waktu itu orang-orang Greek atau Yunani mereka orang-orang Greek atau orang Yunani tidak mau memberikan karena mereka bertentangan dengan orang-orang Islam maka mereka, mereka bukan Islam tapi setelah dilundingkan ada guru besar mereka mengatakan harus kita beli jadi dunia Islam harus kita beli guru di dalam ilmu logika atau ilmu falsafat termasuk ilmu mudik tapi dengan syarat guru yang sangat pandai Memasukkan ilmu ini Hingga dapat mengajaukan Akal pikiran dan aqinah Orang-orang Islam Memang orang-orang kafir Walaupun bagaimana Menampakkan bantuannya terhadap dunia Islam Toh, di dalam itu ada juru Jadi kita tidak boleh Kita percaya Bisa, ya harus kita waspandang Orang-orang kafir itu Walaupun bagaimana menunjukkan bantuannya terhadap dunia Islam, terhadap masyarakat kaum Muslim dan orang Islam di dalamnya itu ada, ada racun. jadi racun dimasukkan dalam madu Islam. Baik madu manis, baik ya, tapi dalamnya itu ada, ada racun. Nah dunia Islam waktu itu. Dan waktu itu zaman kerajaan hmm. Ma'mun bin Harunawasyi Membutuhkan guru-guru Di dalam ilmu falsafat, logika dan mantik tadi Oleh mereka ditolak Tapi ada yang tua Atau guru besarnya Apa wakil bahasa tokohnya Ini mengizinkan boleh kita beli dan harusnya beri. Tapi dengan syarat, guru yang sangat pandai memasukkan ke ilmu ini hingga dapat mengacaukan akal pikiran dan akidah orang-orang di Jangan demikian diputus, sepujuh, dipakai kiri-kiri berapa. Main ini guru. Guru Krik atau Yunan ini adalah main. Masukkan ilmu falsafat, ilmu tiga, ilmu tiga, ini dimasukkan. Dan ini kan akhliya semua. Sebetulahnya juga masalah dari akhliya. Ini dimasukkan. Masuk sini. Soal cepat tersiap. Ya. Hingga terjadi masalah-masalah yang bertentangan dengan akhidat islamnya. Hingga menjelis kepada khalqa Quran. Quran ini. Kodi, apa? hadis, Mulanya ini sampai ke tingkat kerajaan masuk Hingga mereka-mereka itu waktu itu Mengutamakan atas syariat. Maka menonjol Sebelumnya itu sudah ada bibit-bibit macam-macam Enggak Dalam saat itu Tambahan dapat ilmu-ilmu yang semacam itu Dan sengaja golongan ini memasukkan Hingga waktu itu meningkat masalah Partizan, kaum muqt dan silah rasional Nah, Di sini masuk sangat tebal bagaimana saya katakan. Apakah Quranin hadis abad ini? Kalau masuk manusia menciptakan amal perbuatan sendiri. Kalau baik itu dari Allah, kalau jahat dari manusia sendiri sendiri. Tidak ada masha Allah karena malamnya salam ikut ini tidak ada. Wah macam ini, tinggi ini masalah. Sampai waktu itu ulama-ulama tercuba. Tapi setelah Raja Mawun meninggal dunia ganti-ganti al-ganti keraja raja yang betul-betul tahu masalahnya. Nah di sana ulama dapat kesempatan maka menonjolkan Akidah nah, al jamah Ma Jamaah masuk al-imam Abu Hasan al-Asy'ari. Al. Jadi pada abad ketiga itu menonjol dua tokoh yang besar waktu itu di Basrah yaitu Abdul Hasan al Ashari dan disemakan daerah antara Irak dan Persia di sana adalah Ibn Abul Mansur al Madini. Abu Mansur al Madini. Dua ini tokoh ulama menimbulkan eriyahnya ini adalah sangat bertentangan dengan kaum makazilan. Abdul Hasan al Ashari sendiri asalnya makazin. Jadi asalnya orang makazin. Tetapi setelah dia lihat keadaan-keadaan ilmu mereka, jadilah mereka, wah ini bertentangan, dia tidak keluar sudah. Sudah ertikaf di rumah, artinya tetap di rumah, tidak keluar, mempelajari dalam Al-Quran hadith, akhwal sahabat, dipelajari betul, sudah agak lama, ada kata 40 hari, ada kata beberapa bulan, terus dia keluar, orang kumpulkan di masjid, habis bersyukur itu kumpul, dia naik mimbar, dia bilang, Siapa yang sudah kenal saya, sudah kenal Yang belum kenal saya, saya ada Abu Hassan ala suhali Dulu adalah saya ala Mu'tazila Sekarang setelah saya pelajari, mendalam dan sebagainya Dalam Quran, hadith dan aqidah sahabat, sahabat Nabi Muhammad SAW Saya buang kesemua itu Kalau berkumpangan dalam Quran dan hadith dan semua saya buang kalau saya akan kembali lagi ke sana Seperti saya buang baju saya ini Buka bajunya, berubah jadi bagi demonstrasi, ya, jadi bokap bajunya dibuang. Nah, dan yang yang menjadi yang menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Quran, Hadis dan aqidah para sahabat begini, baca khabar. Di baca nah, maksudnya nah, di sini. Maka nah, terkenal yang menonjolkan, yang mempopulerkan nama ahli sunnah wal jamaah Abu Hasan Al Salih, sahut setiap berjadir. Yang katakan ini dalil alisuluk jamaah ini akhir alisuluk jamaah sah berbicara menonjolkan ini sampai tersebar. Nah, ya. Jadi kepopuleran kalimat alisuluk jamaah itu dicetuskan oleh An Nabi Rasul. Adapun kalimat itu sendiri sudah ada dalam hadis atau sudah hanya disebutkan waktu itu. Kenapa? Karena, Karena bertentangan. Bro. Kalau tinggalkan bertentangan, mau tidak mau orang mesti menjelaskan Menurut Al-Sulamu'ala macam begini, menurut Al-Sulamu'ala macam begini, al Al-Sulamu'ala macam begini answer. Jadi pertentangan-pertentangan itu kesemuanya Pokoknya, pertama dalam al-aki dan ya, al-aki ya. Nah, Abdul Hassan al dan al-Madri sama Hanya perbedaan sedikit Tidak, tidak merupakan prinsip Tidak bukan pokok, ini perbedaan sedikit Orang-orang nah, Golongan Hanafiah Itu kebanyakan ikut Abu Mansur Al-Ma'duribi -Ma Jauh-jauh waktunya dan sebagainya Ini kebanyakan Dan Orang-orang Syafriyah Mengkebanyakan ikut Abdul Hasan Al-Shahri Dan Abdul Hassan Al-Shahri ini Menunjukkan aqidah Imam Ahmad bin Hanbal Karena waktu itu Yang Kiki juga menghadapi masalah Pertentangan aqidah Dan menghadiri <themes> maktaziran adalah Imam um. Ahmad bin Hanbal Sampai tidak masalah khalq quran Al-Quran Al-Makhlul, apa hadis tadi Imam Ahmad yang sangat mekan roh jam saat ini yang sangat terpipsi kenapa? karena jawaban Imam Ahmad bin Hanbal ada terus terang tidak dengan taping aling-aling ya, hingga terbangkap dan tersiksa dalam penyakit wahir lain ulama masih ada di misalnya di rumah sini, dan politik dan sebagainya antaranya ada pernah ditanyakan masalah. Quran itu hadis apa qadim dia bawa Quran no ada sekepala oranglah kalau Quran ditaruh di sini dipani oleh hakim atau oleh raja dia pegang kertas ini hadis ini kertas ada yang katakan Bagaimana kamu? ya kan Taurat Injil Zabur jadi Taurat Injil Zabur Quran ini kesemuanya wa <tuh> di sini Zainuddin. Tapi mama Khaland itu gimana kok Al-Qur'an qalamullah qotin. Pertentangan di BC itu satu kali. Sampai dipenjara di bukan dan penjara. Jadi yang sangat tampak betul dalam pembelaan ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Abu Hasan Asy'ari ini nah ini memakai apa mampir dan mendorongkan kemeroskan akidah yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul al-Aqidah al-Sunnah wal Jamaah. Termasuk <tuh> mempelajari akidah al-Sunnah Jamaah di dalam al-Iman billah taala dengan secara mendetail atau tafsili yaitu harus kita tahu adanya Sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mustahil 20 jaih satu. Nah, adanya penjelasan sifat 20 yang terkenal sifat 20. Ya. Nah, ini adalah aqidah menurut ketetapan dari al-Imam al Hasan al-Ash'ari. Nah, jadi kita harus tahu sifat wajib bagi Allah 20 dan sebab mustahil 20, sebab jaih 1 ditambah sifat Rasul, wajib 4 mustahil 4, jaih 1, jadi 50 sifat yang dicantumkan dalam kitab Al-Qi'id al Al-Qi'id nah ini harus kita tahu maka tadi saya katakan kesempatan lagi yang teliti dalam masyarakat kamu semua laki-laki dan perempuan masih banyak kekurangan masalah ini sifat 20 jarang yang apa? <tuh> Kami diuji ya. <tuh> di tes jelas jalan-jalan apa aqidahnya percaya <tuh> cuma pengertiannya secara ilmiah banyak yang tidak ya, apa jawab <tuh> berapa ya, itu banyak tidak apa nah, maka oleh Al sayyid Ahmad Al Marzuki dia keluarkan senarai ulaman yang dinamakan Aqidatul Awal ini disebut semua semua aqidah-aqidah yang wajib yang fardu aib sampai sifat dua wajah, sampai sifat maksiat dan nama-nama malaikat yang 10, pengetahuan rasul yang 25, ini kesemuanya ada di sana. Maka orang ramai lalu rata-rata memperhatikan ini dan mendidik anaknya dengan ini hingga rata-rata apa api datol awam. Zaman makin lama-makin lama jangan lagi apa? Kitabnya tidak pernah lihat, tidak saya tidak tahu, saya tidak apa? Jadi itu apa? Dulu, tapi sekarang tidak ada. Jadi sekarang tidak ada. Dulu. Jadi, dulu <tuk mencari> jangan lagi menggulakan sekampungan itu, ini. Langgar, kampung, rumah, laki-laki. Kucing-kucing sudah empat. Sekarang jangan lagi apa? Kitabnya tidak pernah lihat. Nah, jadi ini ukuran fadu'ain. <kuh> jadi akidah itu betul-betul. Nah, lah. Walaupun kita baca ini tidak tertentu, tapi jelas tahu. Ini tidak lah, apa-apa. Ini tingkat mempelajari aqidah secara pokok artinya secara ringkas dan itulah yang menjadi <tuh> bangun <baik. tuh> maka sini pun diterangkan masalah pertama yang wajib di dalam kita mempelajari aqidah Islamiah atau bab keimanan <tuh> sesuai dengan apa yang telah di Tulis atau dikumpulkan oleh ulama-ulama Islam yang khusus digunakan untuk amatel muslimin umumnya kaum muslimin atau massa kaum muslimin tingkat umum tingkat dasar nah ini. Maka kalau sudah kita mengetahui ya sebagian riwayat kejadian masalah aqidah sana kita sudah dapat mengetahui bahwa pokok pertentangan hingga timbul kata-kata yang dipopulerkan yaitu ahli semua jamaah di dalam masalah aqidah di dalam masalah aqidah nanti menjelaskan lain-lain jadi apa yang diciptakan oleh ulama-ulama itu Untuk Ahmad Al-Nusmin Mithlu Aqidatul Imanul Ghazali Seperti Aqidat Yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali Wahia jami'atun Nafiatun Wafia ziyadatun kafiratun Anil qadlul wajib ilmu'ala al Kuli mu'min Dan itu jami'at Meliputi Masalah-masalah yang wajib kan, ada al sudah P daripada yang wajib ada juga dicantumkan di sini. Walakinamu akidatun, wa mukawiyatun, wa mukamilatun fil iman. Masyallah papa Hassan lebih, tapi ini memperkuat adalah aqid, aqidah dan iman Maka dalam hal ini oleh Syaikh Mustafa disambungkan. Dan katakan, Insya Allah nanti di akhir kitab ini akan dicantumkan aqidah wajibah tasmilul alamah la min almihi min ulum etimah dalam kitab ini sendiri. Nah, nanti dicantumkan akidah yang batas fardhu ain di akhir kitab ini. Nah, maka setiap orang di kitab dapat melihat pokok pangkal dan batas. Fardu Ain di dalam masalah aqidah Islamiah Alisulawar jamaah dicantumkan di akhir kitab. <coughs> Jadi ringkas. Termasuk jauh aqidah Alisulawar jamaah kita percaya. <coughs> kita meyakinkan bahwa segala sesuatu ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khairihi wa Wasyarihi dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus yakin percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Abdurrahman bin Awal Mur dan wajib kita percaya yakin beriman bahwa Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh manusia bahkan kepada Jin Jin juga dan wajib kita percaya bahwa tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada rasul lagi sesudah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun turunnya Nabi Isa bin Akhir Zaman di hari kiamat tidak merupakan nabi baru, tetapi ya Isa itu Isa Isa, Isa, Isa itu sendiri dan akan meneruskan syariat Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Dan wajib kita percaya dan beriman bahwa khalifah-khalifah Islam sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tafsir Abu Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq dan Sayyidina Umar al-Muqattar, Sayyidina Osman bin Affad dan Sayyidina Ali bin Adi dan wajib kita ternyata bahawa Al-Qur'an Qadim, kalau Allah adalah Qadim dan bagiannya dan bagiannya diatim diantaranya. Harus kita memiliki. <tuh> Ini aqinah ahli s.w.t sesuai dengan daripada Al-Qur'an dari hadis Nabi Muhammad SAW dan ya itulah yang menjadi Akidah Sahabat Sahabat Nabi Muhammad SAW dan kami begini. Lalu yaitu, yaitu, yaitu yang dinamakan Al-Salatul Najiyah golongan yang selamat. So, mungkin tulislah perasaan saya. Kan? Nabi Muhammad SAW bersabda: "Iftarat Yagud Alah Ida Wasiina Fuka." Waftrukat Nusairu pada 27 firqah, dan Suftrukumati pada 37 firqah. Semua firqah kecuali satu, yang mana ma Allah Taala telah menyebutkan. Orang-orang Yahudi pecah sampai menjadi 71 orang-orang Nasrani pecah sampai menjadi 72 puluh keluar. umatku kata nabi akan pecah wasataf batu wasataf tariku umatnya akan pecah karena zaman nabi dulu <kmake> nanti bila tinggal nabi saw hari kita akan pecah sampai menjadi 70 puluh orang tujuh Tiga, ulama final semuanya jawabinlah kata, waktu berlakar, ilah wahidah kecuali satu, yaitu beriman, yaitu apa yang saya jalankan dan dijalankan dan dijalankan oleh sahabat. Tapi kita, ma ana alaihi wasallam, apa yang saya, apa yang saya ada ini dan apa yang sahabat, ini, apa, yang sahabat ini. apa yang sahabat sahabat, sahabat saya ada. Lima waktu wajib ini kan hukum sahabat-sahabat saya. Nah, ini ke hukumnya salim. Nah, ini nama ya aqidah yang berhasil kolorian. Kolorian sama. Nah, menurut nah, yang lain, ini ketika kita aisyah sangga. Ketika percaya pada ketika aisyah sangga. Maka 8 halus adanya sapa 8 halus sunnah orang-orang ahli hadis macam orang ahli hadis dan jamaah apa hukumnya salat Ahli hadis dan jamaah jamaah musola, jamaah jamaah tuh solah, fak jamaah jama tuh haram. Iya ni masalah solat. Jamaah tuh solah, fak jamaah tuh tak. Jadi alkitab umat Islam yang tahu banyak. Keyakinan yakin halalnya jadi jamaat umat islam yang terlalu banyak Keyakinan yakin halalnya jadi jamaat umat islam yang terlalu banyak Keyakinan terlalu banyak Ini halal, ini kan hukum dan halam ini kan hukum haram dan halam baru nanti masalah dan nanti mesti keyakinan haram dan baru nanti masalah hukum dan nanti mesti keyakinan haram baru nanti masalah ini pokoknya. Ya ada hukum dan Ini pokoknya dulu masalah api. Masalah pokok. Ya ada hukum dan Ini pokoknya dulu masalah api. Masalah pokok. Ya ada hukum Ini pokoknya dulu masalah api. Masalah pokok. Ya ada hukum ini pokoknya dulu masalah api dah.